It's difficult to say like one one particular thing but um I think that È difficile individuare una ragione in particolare. Ho iniziato ad interessarmi ai temi femministi quando avevo 17 18 anni. Prima di allora ricordo di essermi sentita molto a disagio con il mio corpo e imbarazzata di alcune cose, per esempio le mestruazioni. Mi ricordo che una volta a scuola avevo dolori mestruali veramente molto forti, ma ero troppo timida per dire al professore che avevo bisogno di uscire dall'aula per prendere un antidolorifico e così sono rimasta seduta lì, ma il dolore era così forte che ad un certo punto sono svenuta. Quando sono stata più vecchia, oltre i 30, ho iniziato a pensare a questo specifico incidente e a chiedermi come ha potuto accadere, da dove viene questa cosa. Perché non sono riuscita a dirgli che avevo bisogno di andare in infermeria a prendere un antidolorifico? E da lì ho cominciato a riflettere e credo che sia questa l'origine, il cercare di capire da dove venga questa sensazione di vergogna così forte. E mentre mi sembra che oggi tutti siano interessati alla psicologia e alle storie intime e personali, io sono molto più interessata alla società. Non credo che questa vergogna venga da qualche fonte interna psicologica, perché accomuna le donne dappertutto. Piuttosto deve avere a che fare con una cultura del corpo femminile. E così mi sono interessata alla costruzione sociale di cose come la mestruazione, per esempio, perché questo tabù si è creato o il tabù della vulva e della vagina. Domani a internazionale sarò insieme alle autrici di Vaginal Dispatches che hanno dimostrato che l'anatomia e il funzionamento degli organi sessuali femminili è sconosciuto non solo ai maschi, ma anche a molte donne. Perché secondo te questo nel 2017 It's actually very shocking because there are some news about the the research for example about In realtà è molto scioccante. Ci sono notizie di nuove ricerche, per esempio sulle dimensioni della clitoride, che sono molto recenti. È nel 1998 che si sono resi conto che la clitoride non è solo un piccolo punto, ma un organo molto grande. E questo era completamente sconosciuto prima. Mentre stavo facendo ricerca per questo libro, guardavo libri di testo e di biologia che sono ancora in uso nelle scuole in Svezia e che ancora riportano che la clitoride è un punto molto piccolo, nonostante la ricerca ci abbia detto qualcosa di diverso. Non sono sicura della ragione. Forse non ci sono ancora state abbastanza dottoresse ricercatrici donne e le donne non hanno avuto abbastanza controllo sulla scienza nel passato, mentre adesso lo stanno guadagnando e dunque stanno cominciando a fare ricerca su queste cose. Forse questa potrebbe essere una ragione. Pensi che il piacere sessuale femminile sia finalmente socialmente accettato oggi? I think it's of course more accepted than a few generations ago sicuramente è più accettato di quanto lo fosse qualche generazione fa, ma c'è ancora una differenza molto grande tra la sessualità femminile e quella maschile o tra il modo di vedere le donne che rivendicano il proprio piacere sessuale rispetto agli uomini. Ci sono ancora due pesi e due misure. The double standards, I think, yes. Tu nel tuo lavoro usi molto l'ironia. Pensi che potrebbe essere uno strumento che il movimento femminista dovrebbe utilizzare di più? Up, very, very like Quando ero giovane mi hanno sempre detto che le femministe sono noiose, che non sanno scherzare o ridere a una battuta e che sono sempre arrabbiate e molto serie su ogni argomento. Ma nella mia esperienza le femministe sono molto divertenti. Io e le mie amiche abbiamo sempre scherzato tanto molto e credo che sia positivo mostrare che anche se stai parlando di una questione molto seria e sei arrabbiata perché vuoi che qualcosa cambi, puoi sempre farlo con senso dell'umorismo e facendo ridere la gente. Io credo che sia possibile. E la copertina volevo chiedere spiegazione, appunto, di una donna con un mitra di fianco. This picture uh, this photograph is actually um inspired by a an artist from Questo fatto in realtà è stata ispirata da un'artista austriaca che si chiama Valie Export e una sua performance del 1968 intitolata Genital Panic, nella quale indossava dei pantaloni e un maglione, ma aveva ritagliato dai pantaloni un triangolo in modo da mostrare la vagina e andava in giro con un fucile molto grosso. Questo accadeva nel 1968 in Austria, quindi era una performance artistica molto radicale. Io ho visto una foto di questa performance per caso quando ero ventenne e mi è interessata molto. Guardarla mi ha trasmesso una sensazione di potenza e ecco, questa è l'origine della copertina. In Italia, attorno a certi temi, il movimento femminista e quello LGBTQ ha dei punti di frizione, ad esempio con la gestazione per altri. In Svizzera com'è la situazione? I think that the, there are things that uh, divide. Sì, anche in Svizzera ci sono questioni che dividono il movimento, come per esempio le lavoratrici del sesso o la gestazione per altri. E ovviamente in ogni movimento ci si scontra attorno a diversi temi, ma penso che ci sia anche unità e che ci siano dei temi attorno ai quali le persone possono cooperare. Can uh, cooperate and work together, so.